Влад Пашов Историческият път на Бялото братство през вековете Книга 6 -та. Западната езотерична традиция Християнството като окултна школа Издателство ВИР 2006 г. Деянията на апостолите Книга на осъзнаване Деянията на апостолите Книгата Деянията на апостолите е написана от евангелист Лука и в нея той се обръща към Теофил, т.е. към Божия приятел. Но има голяма разлика между Евангелието на Лука и Деянията на апостолите. Те имат съвсем различен стил. На първо място деянията на апостолите ни разказват за първите стъпки на новото учение, което навлиза в света. Когато минаваме от Евангелията към деянията, ние слизаме от едно божествено свръхравнище до това на човешките събития. Но това слизане е същевременно и възлизане. Евангелията описват великия процес на въплатяването на едно велико божествено същество, което слиза на земята и се вживява в човечеството, слизайки все по-дълбоко съдбите на земната телесност. Деянията на апостолите ни показват стадия, където този процес на въплътяване навлиза в действителен смисъл в историята. Човекоставането на Христа е последвано от историзирането на Христовия импулс. Историята е една важна тайна. Изживяването на историята предполага от човека определена зрялост и укрепналост на вътрешната самостоятелност. Детето не може да изживее историята. То живее в приказката и сказанието, които и двете още плуват над земята, както и самата душа на детето. За да изживее човек, Действително историята с това да стъпи на земята, той трябва вече да е намерил себе си и да е стигнал напълно на земята. Погрешно е да се считат Евангелията за исторически описания в обикновен смисъл. Колкото повече те са били схващани биографично-исторически, толкова повече са били криво разбрани и изгубени. По своята същност, те са свръхисторически. Те описват това, което действително е станало, обаче те описват един процес, който става между небето и земята и едва в неговия краен резултат е неговото стигане до земната почва. Едва там, където в Евангелията е описана Голгота тези евангелия започват да навлизат от свръх област в историята. Ето защо евангелията имат нещо, което ги прави да бъдат сравнявани с приказките и митовете. Но те превъзхождат всички приказки и митове, а също и всички свещени писания, които човечеството притежава, чрез това, че не остават да плуват между небето и земята, а се стремят да слязат надолу, докато най-после стигнат на земята. Евангелията слизат от небето на земята. Откровението отново се възнася от земята към небето. Преходът е образуван от света на деянията на апостолите. Тук небето прониква земята, а това именно съставя същността на историята. Деянията на апостолите описват земята, все повече проникната от небето. Старият завет ни описва историята на човечеството. Ние виждаме как на земята човечеството все повече изразходва старото Божие наследство. Проникването на земята от небето става обект на все по-голям копнеж, но то е още предстоящо. Евангелията рисуват идването на небето на земята. Най-после деянията на апостолите описват земята, все повече проникната от небето. Тук виждаме да се редуват три кръга, които в известно отношение са изпълнени с подобни закони на формиране. Първо, имаме животът на народа с неговите 12 колена което е последвано от живота на Исуса в кръга на 12-те апостоли и най-после животът на църквата, която според откровението на Йоанна в едно първично явление се състои от 12 пъти по 12 000 души. Три различни живота се редуват един след друг, от които нито един, даже и средният, не са просто човешки. Тези три живота са свързани помежду си, чрез изобилието от отражения и повторения на едно по-високо поле. В началото на всеки един от тези кръгове стои избиването на децата. Там, където започва да се развива животът на народа, става избиване на децата по заповед на фараона на Египет, от което избиване е избавен Мойсей. В началото на Евангелието стои избиването на децата по заповед на Ирода в Витлеем. На третата степен на това отговарят гоненията на християните, чието начало самата книга «Деяния на апостолите» описва. Наред с юдеите, които убиват с камъни Стефана, отново има един Ирод – който посяга на младия живот на църквата чрез обезглавяването на по-стария апостол Яков. Задиянията на апостолите добиваме един важен ключ, когато ги разгледаме като описание на един живот от по-висше естество. Това не е животът на едно отделно същество, а на една общност. Но тук не се описва както в Стария Завет, Една общност, свързана чрез кръвта, а една общност, свързана чрез духа. Старият Завет е народен, а на това в деянията на апостолите отговаря човечеството. Ние виждаме народите на човечеството като членове на тялото на съществото, чието животни се описва. В началото на Евангелията стои разказът за рождество Христово. На него в деянията на апостолите отговаря възнесението и слизането на Светия Дух на Петдесетницата. Това е рождения час на съществото, за чието живот се разказва в деянията на апостолите. Тези две рождествени тайни са родствени по един по-висш начин. Има още много отношение на Евангелията с деянията на апостолите, за които няма да се спирам. Важно е да открием в деянията на апостолите все повече описанието на един живот, който навсякъде е проникнат от светлинните лъчи на живота на Исуса Христа. Представата, която хората имат за първичното християнство е едностранчива, и в повечето случаи се има предвид римското християнство, създадено в катакомбите. Но наред с него има много други течения на християнството между народа, с който християнството се свързва в различните области на земята. Така гръцкото християнство се различава от римското. Истинският характер на първичното християнство е неговата всеобгръщаща народите широта широтата на първичното християнство действително е направило света по-голям Това е една вътрешна широта която оставя да съществуват големите различия на народите и въпреки това ги обгръща чрез това, че в най-различните течения на човечеството проникваше ферментът на христовия импулс предизвиквайки навсякъде един пъстър образ и голямо богатство Деянията на апостолите ни предлагат всичко, което е необходимо, за да се стигне до един възглед за световна широта на световното християнство. Това писание ни показва най-различните извори и места, от които са бликнали реките, които после са се разпределяли по народите и континентите. Необходимо е да се обърне внимание на това, че състава на лицата, които носят описаните събития в началото на деянията на апостолите, е напълно различен от тези в края. Тези, които в началото стоят на преден план, напускат един след друг сцената. Но това не е истинско изчезване, а всъщност раждането на едно особено течение, начало на което стои дадено лице. Погледнато изцяло, деянията на апостолите поемат пътя на Петра към Павла. От средата на книгата на татък Петър вече не се споменава, след като в началото той е личността, която е на преден план. Неговото замлъкване в описанията означава раждането на Петровото християнство в Рим. Пътят от Петър към Павел който определя в общи черти строежа на деянията на апостолите, означава в много отношения израстването на християнството до неговата универсалност. Петър е представител на едно течение между много други, подобно на Яков и Йоанн, и много други. Напротив, Павел е въобще представител на универсалното християнство. Ние знаем, че Йоанн е развивал своята дейност в Ефес, а Петър своята в Рим. В тези два клона имаме изтокът и западът на първичното християнство. Обаче Павел е действал както заедно с Йоанна в Ефес, така и в Рим с Петър. Той е като свързващо звено между различните индивидуално отцветени провинции на първичното християнство. Ако Петдесетница е рожденният част на Петровото християнство, то Дамаск е този на Павловото християнство. Душевното съдържание на Петра след пробуждането в утрото на Петдесетница трябва да е бил първият спомен за всичко, което е проспал от гецимания на сам. Той се пробужда в самия себе си. Обаче елементът, в който Павел проглежда след Дамаск, няма нищо общо с неговото лично същество, с неговото лично минало. Той не беше видял Исуса от Назарет с физическите си очи. Това е нещо коренно ново и свръхлично, което той приема сега в себе си. Дотогава той беше един личен човек затворен света на земните възприятия на сетивата. След случката пред Дамаск, той престава да бъде такъв. За него физическият свят става прозрачен и той вижда фетерния свят. В тази сфера от светлина, намираща се зад стената на земното, той вижда образа на Христа. Изживяването пред Дамаск е един космически факт. Той преминава от изживяването на Божественото в собствената душа към изживяването на Божественото, което отново започва да оживява в природата. Павел вижда Христа като господар на стихиите и още от самото начало приема поръчението, което му позволява да преброди най-голямата ширина на земния свят. Между Петдесетница и Дамаск стои едно трето изживяване, мъченичеството на Стефан. Това изживяване служи за един чудесен мост между изживяването на Петра и това на Павла. Тук ще обърна внимание само на една страна на това събитие. Силите, които оживяват душата на Петър, чрез изживяването на Петдесетница са такива, каквито човечеството е притежавало още в древни времена. Чудото на езиците, предимно, е възобновяване на магическата сила на словото, която са владеяли до висока степен египтяните. Поради това и по-късно Павел се е изказвал върху говоренето на езиците в църквите с известни ограничения – той може да вижда някаква стоеност в това говорене само когато несъзнателността, свързана с него, може да бъде допълнена, било чрез самият говорещ на различни езици, е бил в състояние да преведе на ясния език на мисълта казаното, преди това от него, в понижено съзнание. Или някой друг от присъстващите, който имал способността да го изтълкува, Павел беше писал после и до Коринтяните, че самият той не желая да си служи с говоренето на езици, въпреки че има способността да го прави. Петър и чудото на езиците на Петдесетница са доказателство за широкия замах, който първичното християнство е притежавало, даже и по отношение на силите на миналото. От това се вижда, че старото трябва да живее по-нататък в новото и да бъде подкрепено в светлината на новото. Върху възраждането на старите екстатични душевни сили на Петър стои у Павел добиването на една бъдеща духовна способност. Виждането, което се роди у Павел пред Дамаск, беше една предварителна проява на една сила, която човечеството ще добие в големи размери, едва в бъдеще. Павловото виждане пред Дамаск е било една предтеча на едно ново етерно ясновидство, в което човечеството ще навлезе в близко бъдеще, след като е изгубило последните останки от старите ясновидски дарви. Между Петър, в когото оживяват силите на миналото, и Павел, когато се пробуждат силите на бъдещето, стои Стефан като истински носител на присъстващия тогава дух. Голямото впечатление, което се излъчва от него и което довежда противниците му до поясняване, е било това, че в него човешкият идеал е бил проявен напълно в своето съвършенство и в такъв вид стоял пред хората. Това ще рече, че когато противниците го гледали, виждали лицето му да свети като лице на ангел. Тогава в него се е проявявала божествената същност на човека и квинтесенцията на гръцката култура. Развитие на истинската човечност е намерила тук своето осъществяване. Своите скулптурни работи, Гърците са изобразявали човешката форма, за да добият чрез това представа за боговете. Тук в случая един човек постига чрез чиста човечност да бъде образ на едно ангелско същество и да излъчва от себе си ангелската същност.